Ei, ce fost o dată, ca nicio dată a fost odată un om și o femeie. Ei erau atât de săraci, încât n-aveau după ce bea apă. Nici tu casă, nici tu masă, nimic, nimic. Dar chiar nimic la aveau după sufletul lor. Muncea om de dimineață până seara târziu, alături cu muierea. De-i treceau dușelele și casa se dea și ei în sport, ba, se ținea vezi nu locul după dânsii ca pulberea după câini, cum se zice, umblau cu tărăbuțele de colo până acolo și ca să se satornicească și ei la un loc nou găseau. că cine era să-i primească pe ei doi calici cu droaia de copii după dânsii? <gântări> Uite că uitasem să vă spun, aveau acești oameni o spuză de copii. Din acești copii cei mai mari erau numai fete. Iar băieții erau mărunței, mărunței și stau pe lângă și ca ulcerușele. Apoi, hehe, <laughs> să nu vă fi dus Dumnezeu vreodată să fiți față. Când venea omul de la muncă când v fi luat câmpii, i toți afară înaintea lui. Jgăriți și vă ca niște de toți subțiratici și găiați. mă rog, lișinați de foame. Și tobărau pe betul om cu gura. Tată, mi-e foame! Tată, mor de foame! Tatăl lor se zăpăcea și nu știa Către care să se întoarcă mai întâi Și să le dea agoniția la lui dintr-o zi. Dar de unde să le ajungă ce burubă le-aducea el? Abia puneau pe-o măsea. Betul, tatăl său și beata, mamă sa De multe ori se culcau nemâncați.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 Când se duceau părinții la muncă, vedea de dâns și îi muștrulea, îi povățuia să fie mai curăbdare, mai îngăduitor, ca să nu se amărască până într-atât părinții. Dar bate toba la urechea sordului. Adică de, ce să zici, ar fi fost ei poate mai îngăduitor și mai curăbdare, dar burta le dă și îi făcea de multe ori să fie neînțelegători între acestea băierului pe moșia căruia se afla acești oameni, îi se făcă o milă băierului de ei și într-o zi, când veni omul să se roage pentru să-l lași, el îi zise... <coughs> Omule, te văd harnic, muncește-te, spetești și știu că ești nevoiaș. Uite, eu mă îndur să-ți dau un petec de loc, să fie pe veci al tău. Hai, te Alegeți petecul ce-ți va plăcea și te numai decât să-ți faci un bordei. Bog da prostii cu coani. Bog da prostii. Și Dumnezeu să primească. De unde dai să cu coani. Bog da prost. Și se duse Și deci alese un petec geloc și până în seară groapa pentru bordei. Ușii de te gata. Ei, dar nu știu cum se întâmplă că locul ce și alesese să fie alături cu a unui săram bogat și mândru de nu-i ajungea cineva cu prăjina la nas. Peste noapte, nu știu cum se făcut, nu știu cum se trese, cu o vită de-a bogatului căzând în grapă și muri. A doua zi de dimineață, bogatul văzându-și vita moartă, sări cu gura mare asupra săracului, îl luă de pept și cu el târâși se duse la curtea boierului să le facă judecată. Boierul se miră când îl văzu și îl întrebă dar ce e cu tine? Ce a, cauți aici? A, a, a, apoi... A... Boierule! Acest prăpădi de om venetic în satul nostru n-a mai avea parte de el. După ce ți-ai făcut pomară de i-ai dat un petec de loc, el tocmai lângă mine și-a ales să-și facă bordei. Acum, una la mână. Bagă de seamă că după ce-i sărac, apoi și cu nasul pe sus. Al doilea. Groapa ce și-a făcut pentru bordei, după ce că mai foarte mare, apoi n-a avut grijă să o acopere peste noapte cu ceva, numai ca să-mi fac mie pagubă, ce-a în într de și de rupt junghetura. Acum Acuma, judecă și -o dumneata, nu-i dator să mi-o plătească? A? El zice că n-are cu ce. Hei, dar ce-mi pasă mie de asta? Ce-mi pasă mie? De? Boierule, n-am ce zice mare, mă spânzără-mă, da? n-am ce face Dacă-o dat păcatul peste mine. Așa este, cum zice Bogătașul meu vecin. Dar eu am să spun drept boierule, am săpat Groapa și o groapă mare Ca să încapă în bordei ai mei, dar Nici că m-am gândit să-i aduc Pargubă și nici n-a fost La sufletul meu cugetul De mândrie, căci n-aveam Cu ce mă mândri când N am ales loc lângă dumnealui. Acum, să vă lumineze Dumnezeu, boierule, și să judecați după dreptate. Boierul stă în cumpănă. Nu știa cui să dea dreptate. Vedea el că săracul a căzut în păcate, dar fără voie. După ce se gândi, el puțin zise... <hângh> Vre, oameni buni, ia uitați cum o să facem. Eu am să vă pun trei întrebări. Cine le va dezlega mai bine a acelui a să fie dreptatea. Vă dau răgați trei zile. Gândiți-vă bine. După trei zile să veniți și să mi ghiciți întrebările. Țineți bine minte întrebările care vi le pun. Întâia întrebare sună așa. Ce este mai gras în lume. A doua, ce este mai bun? Și a treia întrebare, ce alergă mai iute? Haide, duceți-vă acum acasă. Dar să mai știți una. Dacă nici unul din voi nu va ghici vreuna din întrebările mele, să știți că în. Să... Ah, și atunci amândoi impecinații se întoarce la casele lor. Bogătașul, lăudându-se că el are să ghicească, fiindcă ce lucru poate fi mai ușor decât a spune că porcul său din ogradă este mai gras, deoarece străs lănina pe dânsul de -o palmă, iar săracul plângea de potopea pământul, gândindu-se că ce o să spuie el. Ei, și dacă a fiecare la ei Bogătașul era vesel care să-și câștige pricina iar săracul se puse pe gândul și tot ofta eh, și copiii se pe lângă dânsul, se uita, dar nu cu să-l întrebe ceva. Și începură și ea plânge, și se facă acolo la drăș, o plângere și oșelane, indite te bluau fiorii de milă. Nu mai fata cea mai mare și lo și le întrebă. Dar ce ai tă tu că de ești așa de trist? Ei, doamne! Ce să am, fata mea? Iacă, păcatele de la Dumnezeu! Boierul, boierul ne-a îndatorat să ghicim niște întrebări pe care nici oamenii cei mai procopsiți nu le-ar putea spune, nici de cum un sărman prost ca mine. Ei, dar spune-ne și nouă că doar doară, doară de-o putea. O să-ți dăm un sfat, vreun ajutor. ei Doamne, ți -a, ce ajutor ați putea voi să-mi dați? Voi care nu știți încă nici cum se mănâncă mămăliga. Ei, tătucă, tătucă, dar da tu nici nu știi la ce-mi putea fi bune și noi. Și apoi, și -apoi tătucă, ce strică dacă nu vei spune și nouă? Atunci săracul zise, iacă, iacă, iacă ce ne-a zis boierul să ghicim, căci de nu ne va sta capul unde ne stau tălpile. Fata cea mare se puse pe gânduri și, după ce mai cugetă, ea ce mai cugetă, se apropie de tată său și zise. Ei, tată, lasă, tată, ca nu mai fi așa mâhnit, dar nu ne lasă Dumnezeu pe noi să pierim. Când te vei duce la boier să-i dai răspuns, ți spune și eu ceva și... Poate că v-a dat Dumnezeu să scapi cu față curată dinaintea lui. Săracul părua se mângâia oarecum, dar în numai inima lui știa. Ei, nu voi vezi să-și mai mâhnească și copii. În dimineața când Fu se înfățișa la boier ca să-i dicească întrebările, Fiza îi spuse ce să răspundă. Săracul se arăta a fi mulțumit, dar se îndoia. Ei, și se-nfățișară înaintea boierului. Bogătașul mândru și cu pieptul deschis. Săracul, eh, umilit și strâns la piept de stasă-i crape somanul ce de pe dânsul. Boierul întrebăte bogătaș. Ei, v-ați gândit, da? Da, da, da. Ne-am gândit. Ia, spune-mi, da. ce este mai gras pe lumea asta? Apoi, apoi dă da, cu coale. Ce să fie mai gras decât porcul meu din o gradă care are grăsime pe el de o palmă de groasă? Minciuni? Minciuni, spui! Acum, da, Ia spunem tu, omule sărac, ce este mai gras pe lumea asta? Apoi de, cucoane, eu zic cu mintea mea aproastă că pământul e mai gras pe lumea asta, că el ne dă toate bunătățile pe care le avem. Mhm. Mm ei, așa este, așa este. Ia să vedem da. ce aleargă mai iute pe lumea asta. Uh, Spune. Da, da, da. Uh, <coughs> Armasarul meu, Cucoane. Armasarul meu aleargă peste vai ședealuri. Când îi dau drumul, de, de, de, nu-i vezi cu coane. <hă> tu, apă idee capul meu nu mă duce așa de parte, dar eu cred. Cred că nimic nu aleargă așa de iuti ca gândul, așa crede-o cu coanii. Păi tu ai dreptate, săracule, celălalt aiurează. E, boierle. Ia să vedem și la ultima întrebare. Da. Ia spuneți mi ce este mai bun pe lumea asta. Dar nimica nu este mai bun pe lumea asta, să stăpâne. Ca, ca judecat acea dreaptă a măriei tale. Dar tu ce zici? Eu, boierule, cu prostia mea, mă duce gândul că nimic nu e mai bun pe lumea asta ca Dumnezeu, care ne rabdă pe lumea asta cu toate răutățile noastre. Adevărat, așa este. E bre, Calicu... Iar tu, e? ieși afară, țăran, Viclean și Moșic, ce ești? E? Sau pun acum să-ți tragă la tălpe atâta cât nu poți duce? Iertare, măriată, iertare. Bogătașul ieși cu coada între picioare. Și boierul, chemând mai aproape pe sărac, îl întrebă cu un grai <laughs> Spune-mi, omule, cine te-a învățat pe tine să răspunzi așa de potrivit? Căci din capul tău ăla sec... Nu cred să fie și așa cuvinte înțelepte. Detul sărac se cam codea, nu-i venea să spună drept, de teamă să nu pățească ceva. Dar dacă se văzut încolțit, spuse tot adevărul precum era. Atunci boierul, mirându-se în sine de iscusința fetii săracului, îi porunci ca a doua zi să vie cu fata la curtea boierească. Ea să fie nici îmbrăcată, nici dezbrăcată, nici călare, nici pe jos, nici pe drum și nici pe lângă drum. Cum au zis săraconele ca acestea, început a început și ase se căra de nu-ți venea să-l mai auzi și se întoarse la ei săi. Fata cea mare, când n- auzit cele ce i spuse, zise ei, tătucă. Tătucă, nu te teme, tătucă, că-i eu lui behac, dar nu uh, nu să-mi cauți două muțe. Cum se făcă dimineață, fata aruncă pe dânsa un volog, adică o plasă, Luăm muțele la subțiori, încălcă pe un sap și plecă la curtea boierească, mergând astfel pe drum. Ea nu era nici călare, nici pe jos, căci îi da de pământ când un picior, când altul, țapul fiind pitic, umbla nici pe drum, nici pe lângă drum, căci țapul nu ținea drumul drept. Aici trecea pe lângă câte un gar, s puce câte vreun lăstar de la vreun pomișor, aici trecea de cealaltă parte, nu era nici îmbrăcată, dar nici dezbrăcată cu plasa aruncată pe dânsa. Și așa, cu echiu, cu vai ajunse la curtea boierească. Când o văzu boierul și oamenii curții venind așa în cremeniră, boierul, vezi, voia să se dea rămas și poruncit să dea drumul la doi zăvoi, adică la doi dulai, ce-i ținea la curte lanț. Aceștia, cum văzur alaiul cu care venea fata săracului, se repezira la dânsa, dar ea, hei, de drumul îndată, muțelor și câinii se luară după dânsele, iar fata săracului ajunsese la scala boierească așa precum îi poruncise boierul. Văzând și această iscusință a fetei, boierul n-a un cotrov și fune voi să o primească. Atunci porunci să fie îmbrăcată cu haine ca de și hotărâs să o dea după un fecior ce l avea boierul pe lângă dânsul, care îl slugea cu credință. După ce o văzut boierul, curățită, ca o mireasă și cum avea și ea pe vinul coace, și să pară mai frumoasă de cum era atunci, ce i-a bătul lui că pofti să o aibă el de nevastă, mai cu seamă că era burlac, și se culună cu dânsa. Mai înainte de a se culuna, boierul zise dânsă Eu te iau de soție. Un singur lucru vreau să știi. Nu ai voie să judeci niciodată fără mine. I-a După ce trecu cât trecu de la colonia lor, băierul se duse odată în treaba lui pe moșie. În lipsa lui venire, doi țărani cu o prigonire la curte. Aflând că băierul nu era acasă și văzând pe cuconiță într-un ei începură să se jeluiască la dânsă. i asculta și tăcea. Unul din ei zise, uh, uh, cu, cu, cu mm. eu, eu aveam să mă duc până în loc, uh, dar da, însă -o, o roată de la căruță uh, uh, s-a stricat. Așa, așa. Dar nu, nu mai puteam rămâne apa la căruță cu, cu, cu, cu trei roate, nu? Mai, mai cu saamă că era afata iapa. Da, da, dar atunci Atunci am a rugat Divea și nu meu Asta, asta care e de fapt Eu, eu, eu și el Să-mi împrumute El o roată El și-i drept A s-ar îmi împrumutat Roata pe care am șerut-o Cu gând că azi În zeu să mă duc la treaba mea Dar când Când știți să vedeți E să-l vedeți, e să-i zic Astă noapte le-a fatat iapa în mânzi. În mânzi, fahat. <sus> Țăranul cel cu roata, îi tăie cuvântul și zice: Nu-l credeți? Cucoana, nu-l credeți? Să vă ții Dumnezeu. Hey. Roata ne? O făta mânzul. Așa? Cu <sus> Cucoana asculta din ciardac și tăcea. Țărani așteptară, ce mai așteptară și dacă văzură că Cucoana nu le face nici o judecată, o întrebă. A, a, a, a, da, unde-i dus boierul, ai? Eee, s-o dus, da? s-o dus vază un loc de mălaie ce-l avem pe marginea unui iaz. Da, da. Că în toate nopțile ies broaștele din trânsul și mănâncă mălaiul. Ai bol, ai bol. Țăranii da. se să lung, lung și plecară, ajungând la poarta grăzi boierești. Ei pur să întreba unul pe altul. Da și ce, ce? Și fel de, de vorbă a fost ce? aia cu coanii, da, măi, nu? Da, da, nu, nu, știu. Cum se poate broaștile să, să mănânci și mă la, ai, auzi? Da, da, bra, bra, nu știu. Ce se sfătuiră ei ce vorbiră că nu mai se întoaseră să întrebe pe cocoană ce vorba a fost asta? Da, bine cu coană. Da, da, bine cu coana. Și ce? Să fie vorba care ne-ai spus-o. Da, da care, care vorba? Poate vorba. să ca broaștelii să mănânci și mălaiulă. Mălai, da, mălai. Dar eu nu știu dacă broaștelii pot să mănânci și mălai, au ba. He? Dar știu că roata nu poate să feti mânj. Să... Ce? Tucea... Tocmai atunci aș veni și țăranii de acasă. Ei, acum înțeleseră și retenea vorbii cu Coanii. Se mirară de atâta înțelepciune și se împăcară cum știu mai bine. Ia că a venit și boierul acasă și întrebă. Ei, hey, ce am mai fost pe aici în lipsa mea? A? ce s-a mai petrecut? Ei, dar ce să fie? Ce să fie ea ca, ca cine au venit și ea ca și s-a întâmplat și ea ca ce l am spus și eu, ei, ce să fie? Poierul, cum auzi, îi zise, Dar ce ți-am spus eu, femeie? Fiindcă ai călcat făgăduiala și ai judecat fără mine, nu mai putem trăi amândoi. Hai, ia-ți ce poftești de la mine, și ce-ți este mai drag din casa mea Ei. Și să te duci la taicatul acasă Ei. Vorbile tale, bărbate Sunt sfintii pentru mine Pentru că de aceea bărbatul este bărbat Dar nu sunt vinovat într-un nimic Căci n-am judecat pe cei jeluitori Ci le-am spus numai unde este stăpânul lor Dar... Dar dacă dumneata găsești cu cali să mă gonești, eu mă supun fără să cârtesc și îți mulțumesc încă din adâncul Sufletului pentru bunătatea și ai a mă lăsa să me-aleg, să me-aleg -mi și mie mai dragă în casa dumitale, și, și un lucru te mai rog, fiindcă mă gonești. Lasă-mă să mă mai veselesc odată și eu în casa domnului meu. Dă-o masă și să cheamă pe prietenii noștri și cunoscuții noștri și să petrecem împreună și să ne chefuim pentru, pentru cea din urmă oară. Boierul se înduplecă și poruncii de făcut o masă de alea înfricoșatele. Unde chemă prietenii și pe cei mai de aproape ai lor. Și zură, se înveselire și se chefuire cât le cerură inima. Cu însă tot în desapahale băierului și el le tot bea. Și mai dete unul și încă unul până-l făcu cuc. Se boierul de se coclise turte. Atunci și cu ia frumos la spinare. Fără să mai simtă boierul ceva și îl duse la său acasă, unde îl puse pe cuptor de dormit până se trezi. A doua zi, când se deșteptă boierul, vânsându-se în astfel de hal, întrebă unde se află. Cucoana îi răspunse, Ei, La tătucă acasă. Păi... Când m-ai gonit de la dumneata, mi-ai dat voie să iau din casa dumii meu, ce mi-au mi fi mai drag, nu? Păi <gântu> asta am și făcut. Nimic nu mi-a fost mai drag decât bărbatul. Dar nu crez să mă ții din rău pentru că mi l-am luat. <gântu -i> Când auzit boierul asemenea vorbe cu noi, mă, hea, se gândi ce se gândea, apoi răspunse. Haide-mi nevasta acasă. Ei, Hai, hai. Și să trăim ca-n sânt de rai. Acum, pricepeu, ce odor de femeie mi-a dat Dumnezeu. Ei, Hai, nevastă. și cașa așa m-am zis pe și-am spus așa, Și m-am însuit și pe și-am spus povestea toată. No, no, no,